Goiz berin goizuntan, industria eta merkataritza amarako bozak ipatuko ditugu, abiatu dira, jonen uriaren ogoian, bururatzeko azarroaren bian, ma boz bat mila boz emaile, itzuli bakar bat, bilista, eta bat anabaan lanturprispeibazk Filip Neiz tokiko medefako buruak erameiten duena, eta lantegien alde izeneko zerrenda, Andre Gareta da unen burua, Eta CGPM-ek, lantegiak eta dirigeo feminean uh, taldeak sustengatzen uh, dutena. Lista honen izinean, bi autagai gurekin, peio etxeliko eta pansua benboa. Egunon, bier? Egunon. Agur deneri. Egunon. Industria, komerzio, turismo eta servizu sektoreta kolantegi arduradunez da zuen zerrenda. Jakin berda, elgarrekin eh? aurkestekoak zirela Andre Gareta eta Filip Neiz berzerrenda. Baina ikusirik, medefako kide guti bazela, bere listazortzia erabakiduela Filip Neizzek zer diosu erotaz, peyotxeleko? Deixar dutasun bat izan da, seguraski uh, ikuspuntu ezberdin batzu, parte zere pertsona historio, uh, erran behar dena lur Lantegien gehiengo zabal-zabala, eun adekolarago eta baino gehiago ez da uh, Lantegi Konfederazio uh, Batiri Lutua edo ZGPMU edo MDF edo Lantegiak. Orduan uh, horien hor deskatzeko, uh, eran ezak, hobikienak litzatezkela uh, independente direnak eta lista konfederazioaren uh, uh, partaidetza gutik undutan hartu behar litzatekeela uh, Emenko Lugaldeko Lantegiak ongi ordezkatuak izan diten. Hortako, Andre Garretak, ez du politizatu nahi bedezerenda panxua benboa? Ez, es, ez da lixta politiko bat. Uh, Nik uste dela pixkat uh, odekatuak, barnek aliata kostaldekoa, e aldekoak, uh, egonetarik berrogoi eta amak dira berriak, hemazziak uh, ere bat adituak edo ekspertak badida klösteretan, eh, zelenta eh, anitz klöster dida hor orkestuak. Eh, bon, uste dut, eh, lesz listaz ki eh, baliagarria dela, baindan erran ezake ere, zukaipatutu duzu beraz lehengo tramiteak neiz eta gareta artian. Eh, Uztedut eh, garetak nahizuela ere... Eh, ne se quin arisan hein eh? ustiru tere pro prochaine peine balsuisan de la ginac cgpme eta uh, medef numbria ber uh, sembra zela, era uh, ameka hein eh? uh, eta bon benagausac puiscat lousatudida ustidute le garretak che ranasuela era nei si uh, estera ber uh, Eh, manda politiko bat eh, eh, iri handi batian, zer enta eh, gauzen ez sobera nahasteko, eta orta lako ere berbara eh, gauzak eh, txartu dira. Pio etxeliku, badakigu, eh, egilkargo eh, eh, bakarra, edo eliparen gaiaren inguruan eh, bat alde dela, garrita, eta bestia filipnaiz kontra. Uste dut ez dela hori gakoan hautezkunde eh, hauetan eh, Ikuspundua asko zabalagoa da eta garapen ekonomikoari zentratua izan behar da gai honetan, hemen defentsan. Errier kargoak biztan da, badu eragin bat hortan zerren garapen ekonomikoaren kompetentzia horruko du. Mainan, erraiten eh, alda listabak otxetan, bat direla alde eta kontrakt direnak eta ez dela gai horren gainean egin ezberdintasun nagusiena. Garapen ekonomikoa eta gehiago beharra da lotura izanen da eskualde jaundi horrekin, akitania berriarekin, pantso behar. Bai, eh, hortan ere bada joko bat eh, egin behar, eh? Eh, adibidez hor badakigu eh, sektore bat zutan zentralizatuak di, eh, didela gauzak, adibidez enternazionala, eh, Merkatal gambara bako txak ez du edemaiten ez du ahala uh, edemaiteko olako gai potxolo bat. Eta gauza batzu ere hor uh, trenkatuak edo errenesake ere uh, diskutatuak edo... Uh, dida ere eskualdean bertze mercatal batzuekin eta adibidez e, e, delako e, didu e, partikatzia ere, hor behar dira trenkatu, eta bon gau, bada mercatal gambarrak badu hor joko bat e, emaiteko e, autua. Erranduzu peio etxeliko, gehienak direla independenteak e, e, bostkatuko dutenak, hortako behar bada parte hartzia ere kipia da, eta parte hartze tipi hori zergatik. Zute argi eh, merkatalitza gambarrak zer ekarzen duen? Pantsua emor? Bai, nik nahinuke gauzabat erran horriburuz. Uh, uh, eskoleriak uh, boskatzen du ongi. Halibidez. Nahizta den, uh, den gutia, uh, tipia. Halibidez, joan den Ongi zer da ongi. Ebe, eh, boska, jendeak boskatzen du. Eh, joan den Uh, merkatal gambarrak ukan azuen eunetarenik amazazpi boz. Hori gutida xifria bezala. Baina komparazen bain meadugu Akitania mailan eta Franzia mailan, gu ginen kaxik lehenak. Lista bakar bat zelarik. Lista bakar bat zelarik. Zerren ta bordelek adibidez basituen bilista demorartan eta bakarrik ziren uh, amazazpi. Eunetarik amazazpi. Eta gu eunetarik oitabi. Zergatik eh, uh... uh, fenomeno hori... Uh... Ipare euskal egiari erudua. Zergatik, horso er, egiten alda, basua soa erdi betea erdi jutsa. Erdi, erdi betea soiten delarik alda, jendeak parte hartzen duela, eta segur, emengo lantikiburuek bat dutela, harre e, bestelikutan baino gehiago lugalde kontsientzia bat, e, berezita, hemengo berezitasunen kontzientzia bat, eta, eta berezitasunen hoien defendiatzen nahikaria badela. E, bat soa erdi jutsa so egiten malin bada, Zergeitik jendea ez da duhaiten bozkatzerat. Horxek gula biristekin izango da mobilizazio gehiago, horretan konfiantsia dugu, eh, baina ere, Lagiburu batek ez duen kezka eh, komersiogaman eh, egia egan behar da. Eh, Egunneroko kezkak baditu eh, nor presententatu den edo ez den eh, goiz, goizuntako eh, lanpostuetan eh, merkatuak non bilatu eh, forninitzaileak nola pagatu, bank etxekin zehar negozitu eta azken azkenik heldu da gauza hori. Bada kompplexsitate bat ere egia egan behar da bozkatzen sisteman eta hortan eh, lan sakon baten emaiteko eh, gaia balitake baina hori askoz depasatzen gaitu, zeren Frantzia mailako historio bat da, eh, nahi baginuke lantigiburuek erreski parte ardezaten eta gauza zinez erretxa izan dadin eh, horren egiteko. Lekuko industria eta mercataritza gambaren aurrekondua kipituko da, Lekukoena eta importantzia gehiago emaiteko oino eskualdeari, bombordalen denari eh, engorat ekartzeko, panxua benboar eh, zer erran nahi du piok erten zuenari lotzeko urbiltasuna gehiagoren ardiesteko, jendea gehiago interesatzeko, ikusiz zentralizazio fenomeno bat badela nola, nola ustartu do, akomea harazi gauzak? Bo, bada beraz zentralizazio fenomeno bat, baina bakarrik gai bat zuen dako. Eh? Adibidez, enternazional, eh, adibidez, ere, pagak, adibidez, ere, huaina edute ele, erosketak ere zari barnian, baina eh, egin behar nauxienak, Dira eh, tukiko eh, merketal gambari emman. Eh, diru gutiago izanen da dela ere. Diru gutio bainan ere ikusi behar da guk eh, eskoleriiko merkketal gambaan, eh, ez dug, badugu, badugu autonomi pixka bat togi buruz, ariibiez, etortzen den beraz delako diru partekatze hau da ehutarik hamaz zazpi. Ordian balinbada amaszei edo amabost, gudi, eh, bon, bistanda silo bat da, bainan guti guk eh, beti bulsatzen dugu guk eh, didu et batzu hor konbeño batzu eginez edibidez kolektivite territorialek ilan, edo edibidez eh, cluster batzuekin, edo edibidez estatuak eh, emaiten eh, dituen edo bulsatzen dituen eh, bide batzuekin eta beraz guk Uh, Arribidez ez da uh, landesetan edo uh, bordalen edo pauen uh, duten uh, egoera. Guk badugu behaz eran ezake otonomi uh, gehiago eta beraz um, guk uh, posibidugu piskat gure um, helburua uh, joratzea nahi dugu bezala. Eskualde ahondia ipatzen ginuen, baina mugaz gehineko hasi ah, dira ere ah, sakontzen behar bada. Biakhtiaanen bidez, hori uh, tarazi biakhtiaan dela panxua, eh? uh, baiona eta Tadonozhtiaren arteko, Merkataritzak hameren arteko lotura. Bez, geroa ere ezta bakarrik eh, ipak alderat buruz eh, joiten? Dudarik ez, eta gipuzkoan duen lantegi buru batek eh, dizuerantzuten ere bai. Eh, gure hartaz negusienetarik bat da... Eh, sakontzea harremanak hegoaldearekin uh, uh, Ipare Euskarriko lan tegien nik ardura erraiten dut, betik gogoan ukan behar dugu, donostiatik urbilegerako girela paubetik baino, eta bilbotik urbilerako bordeletik baino. Eta segur gure e, e, geroaren ekonomiaren parte haundi bat, hegoarekin uh, lotuko dela, jadanik iniziatiba hainitz uh, hartuak izan dira, Adibidez, industria sukontratzatze ahloan, eta e, badira, konkretuki, jarremanak, akordioak, merkatuak, izen betuak izan direnak hemen go, e, ibaraldeko eta egoaldeko lan artean, eta Lan hori bidertu behar dugu, e, baditu gu idei e, zehatzak gai horre buruz, nik helikagaitzea zagutzen dutan ahlo horretan adibidez, e, nahi ginuke e, Ego Euskal Lantegi egen Uh, agertuak izan uh, mundu mailako ferietan, uh, zeren uh, gure hemengo ekoizpenak askoz lotuagoa dira euskal edo euskal egriko irudi bati, ezin ez da bordeleko edo saranpoatuko bati, eta hortan ukanen ditugu ahal tasun eta ere nahi azkar askar bat uh, guri, gure listari deoki honez Partaiditza horiek, sakuntzeko egualdearekin. Ala ere, um, Poatu Sargant eta Limuzen uh, eskualde horiekin uh, lan egin behar da, uh, eskualde berri hortan, akitania berria eskualde hortan, uh, bordalen, egoitza nagusian, pantsoa benboa, huartzen dira fenomeno hortaz, ala ere, egualderat buruz ere joiten aldela eta joan nahi dutela uh, likuko enpresabatzuek. O har bad ez dirahauio hartzen, menaurtuko dira eta behar da ere utzi den bora eh, elkar ezakutzeko eta elkar lana egiteko. eta Eek ere ez tal debekatua haiiek ere egin esaten ere konveino batzu hor orbilago uh, diren uh, lurgaldeekin. ez da, da problemarik eta mena gauza horiek ez dira funtzionatzen hor uh, debeku batzu bezala. Guk uh, Bordelaen edo eskualdean harremanak dira askkitxo, eta presiatzen dute, eiek, nortasun na duten lan, uh, mercatel gamarrak. Lehen kriterioa ez da, muga historio edo administrazio baten uh, uh, mugak. Mugak, lehen kriterioa da, so, nun den lantegien garapenarengakoa eta hien interesa. Eta uh, kriterio horren bidez gauzak arrazoinatuz, uh, gauza laburren erat, efikazen erat, joan behar da beti. Interes ekonomikoa, bai? Bai, nahinuke ere zerbait uh, ere uh, erran. Estia adibidez, ziten dugu uh, formakuntza gotor bat eta uh, aintzina doala biseki ongi. Seie unta berroita mar uh, estudanteekin, huai uh, dela Francia-Mailan ogoita bigarena eh didua ke du didua ta ongira eh ongidoa eta hor da eh, adibidez eh, eh egualekoekin eh, tringe egin eh, mana hor bilboko eh Ener eskola batekin baita ere Inglaterrako eta ere Mexiko herialleekin uh, uh, eta hor ere uh, aspaldi aspaldi ztiak uh, ulertu du ere uh, behar zela ere uh, mugaz, uh, mugak hautxi, pixkat ere uh, uh, gauzen jobetzeko eta esttuun ho uken zetan ere idekidora bat munduari. Euskararen lekoa behar bada joanot, importantu. Eh, izan behar dela, pio etxe leku, horre zaila gende batzuen konbentzitzeko, pareko zerrendan, uh, asteko behar bada ez dute hori lehentasunetan, eman nahi ukan diegu itza eta ez dute hartu, ba, hola da. Bez, uh, zer hori uh, buruz? Nik personalki, Andre Garetari, nide baia emandakotalarik listahortan sartzeko, egandakot, uh nire helbururik nagusiena hori zela. Euskararen garapena ba komerziogamaraaren txerbitxuetan, ba komerziogamaraaren komunikazioetan, deia gauzakekinak izan dira, baina uste dut uh, lana hainiz, uh, egitena egiten ahaldela. Gako bat da, haipatzen ginuen hegoaldekin harremana, hizkuntza eh, eh, hori, lugaldeunen hizkuntza hori, lugaldeunek berriz esk eskura dezan, eta seintzu horretan ere, aipatzen beginuen lista gure listaren ordezkalitza, Azpimahag, azpimahagagia da, ala ere, so egiten duen, kasik hemen gokideen eren batek e, Euskara egiten du, eta beraz bere lehen du e, gai hori, baita ere, eta pixka bat gauzak lotiak baitira, e, eren bat Euskal Bahneik da, e, eta hori ere, lugaldearen ordezkaritza bat ziburuz, uste dut, e, kriterio garantzitsu bat dela. Emazten parte hartzia? Bada parte bat, eh, portzentai ez dut, baina zuen ez errendan? Bai, or... portzentai hazkitzio eh, entrarekoa da, baina eh, lantegien arduradunen er, er, er, eh, kopurua baina piskat gehi oso. Uzti, dela ardunen kopurua da amazazpi, eta gugira oita bi, oita bost. Zuen eh, programaziazki ikusteko, bada gune bate. Eh? da agirpoulantrepiz.fr, gori da? Gori da, bai, bai, web olida. Izenen emaiteko, badutela sarouaren biha arte be, gure xorachaldia hortan utziko dugu argita xunako kanik panchoa benboar eta peyu etxeliko et gori taraziz, lantegien alde serrendantziste la Andree Garetak susentzen duela serrenda jau, CGPMuk, lantegiak eta dirigeo feminen taldeak sustengatzen dutena milesker Milesker, milesker.